Talán hasonlítottam valakire a múltjából, vagy egyszerűen csak figyelemre és empátiára vágyott? Szeretetre? Egy húsvérember gondoskodására? Az anyjára? Úgy kellettem neki, mint egy korty víza sivatagi vándornak. Szomjazott rám, a torka valósággal égett. Akart szőröstől, bőröstől, de már tudta, hogy ez lehetetlen, így hivatlanul tördbe be a világomba, és apránként lopott el belőle annyit, hogy megalkothassa a saját molly Szófi oharáját, a saját szentéjét, ahol megélheti az összesben nem teljesített vágyát. De az öröme ezúttal sem tartott sokáig. Mézen felbukkanása az új bálványát is eltépte tőle. Molly is elenyészni látszott. Nem az övé volt többé, hanem valaki más birtokolta.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 A Molly vezekel, el, hogy kompenzálja a beteg testvérét és elnyeri az Anya szereteté című dráma végetért, és én már levehettem a műsorlistáról, hogy egy másik darabot tűzzek ki helyette.